Не з найкращих. Слобода мріяв гарно виспатись. Але водночас його не покидав якийсь тваринний страх. Щось коїлося довкола нього. Щось таке, що не піддавалось поясненню. Що це за померлі жінки? Хто та карината. Тепер і золотоволоса примара, що приходила на віллі, стала майже реальною. Сухумського з мухою забрали. У камері залишились лише те товариство, з яким Назар не спілкувався. Бомжа також прибрали кудись.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 Та все було марно. Його рука пройшла наскрізь грудну клітку Мари. Маю дубцю, маю все, циців тільки не маю. Але як наберу вагу, то й циців виростають трішечки, бо наливаються сальцем. Пана Кунілика, що в опері диригує, то страшенно збуджує. Да я така, мурмур. Хлопець почав пеститись і тулитись до слободи.